Velkommen til Get In Talkshow, som vi siger i podcasten, eller hvad man nu vælger at se os, eller hvad man gør, som ændrer dit liv. Sådan er det hver eneste uge, at vi er inde at være livsdefinerende for nogle mennesker. Eller også kan man bare måske blive besmittet lidt af kærligheden til fodbolden over på de der vindomsuste øer, hvor der er gang i fodbolden. det vil sige, for i Premier League-sammenhæng to hold har maksimumpoeng efter de her spillerunder. Everton helt i top. Aston Villa har spillet en kamp færre, men har stadig makspoeng. Jeg var meget betaget og opgøret. 1-1 opgøret på Ellen Road mellem Leeds og Manchester City. Bielsa mod Guardiola. Leicester kom ned på jorden. 0-3 hjemme mod West Ham. Men vi kommer ikke ud om det. Den og de helt store historier, der er. Newcastles 3 sejr over Burnley. Grabber. Præcis. <laughs> det nød jeg. Det men men jeg, jeg, det. jeg er helt på dit hold i forhold til den kamp, jeg nød mest at se. Det var anden halvleg af, af Leeds Manchester City. Der var bare smæk på. Ja, og vi kommer netop... Den kommer vi ikke så meget ind på, men der er faktisk lige... Og lige det Det har vi været spørgsmål. nu, så det er fint. <laughs> ja. Fordi du elsker regnvejr i Leeds. Jamen, jeg synes bare, der er noget smukt over det. Altså, det skal regne i Leeds. Hvorfor? Øh, jamen, der altså, er... Jeg tror, vi har også haft en, en, en dansk digter, der skrev herværk. Tom Christensen, Tom Christensen. Ja. og det er ikke den gamle EGF. Som skriver smukt til... som en sønderskudt banegård, tror jeg, han okay. skriver på et tidspunkt. Og den sætning har jeg egentlig altid... Øh, jeg har altid været fascineret af store ledeindustrianlæg, gerne i regnvær. Der er et eller andet smukt over okay. oh, det grimme. <laughs> Der er et eller andet øh, livsbekræftende i, at på trods af regnen står ned, og at man øh, kigger sig omkring og egentlig et eller andet sted har lyst til at gøre en ende på det hele, at så takler man og spiller videre og synger og jubler. Det gør man så ikke lige for tiden i leads, men... Ja. Men jeg vil bare sige, at jeg er begyndt at sende, når der er, kører forbi kraftværker og sådan noget, så tager jeg et billede af det og sender til Thomas. Og han kan dem alle sammen. Altså, de store signifikante kan han alle sammen. Ja. Så, da vi var på skiferie oppe et lille sted i Norge, hvor var inde i sådan en baggård, hvor der var en, en skorsten og tag et billede og sige, at det, kan <laughs> det nej, fik jeg ham. Jeg var på en togtur en gang i år til England, hvor jeg sendte den til, til Thomas, og der kom bare svar efter fem sekunder. Ja, det var lidt <laughs> godt. Det er ja, lidt godt. godt. Ja. Nej, men altså... Øh, Lad os lige få, få Fils og Ballade til side, fordi de helt store historier er jo store hold, kæmpe klubber, der blev afmonteret fuldstændig uh, stripped to the bone i weekenden her. Manchester United med Ole Gunnar Solskjaer i spidsen tabte 6-1 på Old Trafford til Tottenham. Liverpool blev skilt ad på Villa Park, tabte med 7-2 til Aston Villa. <laughs> det er jo fuldstændig absurd, det her. Vi kommer til det lige om et øjeblik. Vi skal lige have et par hurtige skarpe først. Fordi Thomas Gravgaard, Premier League-titlen, bliver stadigvæk et ræs til allersidst mellem Liverpool og Manchester City. Ja. Godt. Det er ingen. Det tror jeg stadig. Ja. Det tror godt det er de bedste. Hold. Ja ja, det er de bedste. Absolut de bedste. Hold. Men Nils Heil, Everton har spillet sig ind som top 4 kandidat. Ja det er helt sikkert. Prøv at se, de har også en kæmpe fordel, af, at de ikke skal ud og spille europæisk De har ikke den der tunge kalender, som de andre kommer til at bøvle med i efteråret, hvor der skal spilles tre uger i træk i Champions League og Europa League. Prøv at høre, det er så skøn for Ancelotti, det der. Han kan flyve igennem efteråret og få en masse point, og så er det en top 4 kandidat. Nå, no, her AGF-fan med ham til Venstrebaks. Det giver 100% mening at Christian Pedersen Thomas Gravgaard er udtaget til landsholdet. Birmingham's Christian ja. Pedersen på venstreback. Jeg, jeg havde en del Birmingham kamp. Jeg både kommenteret nogle i fa koppen og så jo en masse af det i foråret inden nedlukningen og øh, han gjorde et, et stort indtryk på mig. Jeg har også i det her studie før siddet og advokeret for at han skulle. Indtryk. Før Kasper Højer. Det kan du godt købe, selvom du også godt ja. i Højer. Ja, det er en større scene, championship. Ja. Øhm, og, og jeg siger, det er en stor ramme. Jeg ja, synes jo ikke... ikke han har scoret så flotte mål som Kasper Højer. Nej. Og det er jo så det og han har måske ikke helt så meget finesse også på indlæg og noget, men han, han er jo en kraftfuld, stor spiller. Jeg er spændt på at se, hvad han kan bidra bidrage med på det her landshold, hvis han får chancen. er Kæmpe, han, kæmpe øh, stor fyr. Øh, øh, han er spilintelligent, han er rolig under pres, øh, og så har han højt. Han han er er mm. ja. Min blokade med ham er, at jeg har lavet radioen med der hedder Christian Pedersen i mange år. Er det ikke så, ham, der spiller? Eller? Nej, han er der blevet tømmer nu. Eller snikker nu, og han, han er en helt anden statur. Og han har jo aldrig at spille fodbold. Men det er så, så personligt. Det er, det er ikke ham. Nej, nej. og jeg skal lige sige, at Mathias Jensen er også efterudtaget. Det er jo en anden med øh, dagligdag i det engelske. Brentford's Mathias Jensen. Ja, det er på baggrund af Christian Nørgaard. Ja, som han også ja. erstattede, det og Nørgaard udgik skadet af ja. kampen mod Preston i weekenden. Kampen på vores ven over fra Randers, Emil Rees, fik debut for Preston North End. Som vi har interview med i dag. Kommer lidt senere. Ja. Det er et godt program, det her. Niels, du får lige en hurtig sidste. Og ved I, hvad det sjove er her? Når Niels er redaktør, så er han selv inde og skrive et spørgsmål. <laughs> Hvor lækker er jeg? Ja. Arsenal har samme spillere på rundens hold. Nej. Er Aubameyang ved at lave en Øssil-Nils <laughs> <laughs> Det er han da ikke. Det noget, Nej, jeg. det er han da ikke. Men det er pusset, at så snart de lægger deres kontrakter i Arsenal, og det lå, at 350.000 putter om uge, så stopper de med at lave mål og, begynder, <laughs> og med at stille, spille rigtig god fodbold. Selvfølgelig er han ikke det, er Aubameyang har en helt anden støbning. Men det er sgu ikke? Altså lige så snart, at Øssil har skrevet under, så har man ikke set dem siden. <laughs> Ja, og så kommer vi til det, venner. Fordi vi kommer ikke udenom, at i denne her freak-sæson, som det jo er rent fodboldmæssigt, det, det er simpelthen nogle fuldstændig aparte resultater, der er. Der er meget lidt logik i, i meget det, der foregår omkring de store, og i særdeleshed i runden her. Tottenham. Mourinho's målfattige Tottenham. <laughs> 6-1. Dødsyge. Det sted han blev skibet ud af, med fuld musik af, fra Old Trafford, Mourinho, så hun ikke hævnen var sød for, for Jose, 6-1 mod Manchester United hold, der kom foran tidligt i kampen med 1-0, og siden da blev skilt ad anden gang siden 1930, at Manchester United lukker 6 mål ind på hjemmebane. Um, er United i frit fald, eller skal vi passe på med at drage forhastede konklusioner? Det føles som om, de er i frit fald på mange måder. Det føles som om, det store perspektiv, at de har mistet noget afgørende. Øh, og, og hele den her transforsæk med Sancho osv. Og har også gjort, at mange fans som mistet tro på, hvad der, er, der foregår i Manchester United. Øh, isoleret set, det er en kamp, hvor noget går galt. En mand bliver vist ud, og det hele ramler. Der er noget i øjeblikket, som vi alle sammen bliver nødt til at tage højde for. Det er det her manglende publikum og hele den her stemning, der er omkring for tætte programmer. Manchester United der spiller semifinal i Europa League, øh, kommer tilbage efter en meget kort pre og virker flade på fælgerne. Ja, altså det... det nu, er jeg, nu er jeg ikke sådan indrettet, at jeg per natur har ondt af Manchester United, når de taber, men, men jeg synes, det resultat, øh, det chokerede mig på mm. en sådan... Altså jeg, jeg blev lidt ked af det, fordi Ja. Det er sådan, sådan, og det galt også Liverpool, det er uværdigt. Det er simpelthen uværdigt. Det er uværdigt for alle dem, jeg kender, der holder med Manchester United. Det er uværdigt, jeg synes også for manageren, fordi det er så nemt altid at pege på manageren, men det her er jo nogle strukturelle problemer i klubben, der har været synlige overviser og er blevet talesat af både Pondich til England, af tilhængere i England, og tilhængere herhjemme. I laget over ham. I laget over. Woodward. Mm. Altså, så, det virker ikke det er, som om lige meget ven, der skulle blive Manchester United manager. Jamen, så er det i den sidste ende ikke ham, der har det afgørende ord, i forhold til, hvem køber vi, og, og, og, og, og, og, og hvilket udtryk skal det her fodboldhold have. Og, og, og der kan jeg godt forundre både manageren, spillerne, og tilhængerne, mens øh, jeg godt kan forstå det her voksne raceri, der er vendt mod ejere og, og, øh, og administration. Og så skal vi huske Tottenham. Altså, de har også lavet mange mål mod Southampton. Øh, Sådan er jo helt fuldstændig ja. eminent i øjeblikket. Det, og det, vi, skal, det, er, vi skal nok lægge det der prædikat i graven. Ja, det, det bliver vi, vi nødt til at have med, at, at øh, jeg tror ingen opdagede, opdaget, at jeg har sgu nogle offensive kvaliteter her, der er voldsomme for nu at bruge et meget populært over for tiden. Så jeg, jeg, jeg, jeg synes også, at vi skal huske det. United... Jeg vil gerne helt generelt sige at Liverpool og United-resultaterne. De resultater var ikke kommet, hvis der havde været publikum på stadion. Liverpool havde ikke tabt 7-2 med 3.000 fans siddende oppe i hjørnet på, på altså, Villehavn. så har vi jo haft 40.000, der blæste derfra. Jo, jo, men, men du ved også godt, at når man kigger op på dem, der har taget turen med toget hele vejen fra Liverpool til Birmingham og skiftet mm. tog undervejs, så jeg er jeg sikker på, at det havde... Ja, jeg, jeg synes kollapsene bliver større lige nu, ligesom der bliver scoret på alle straffesparkskonkurrencemål. Så er det som om, at den der manglende pres fra publikum, hvad enten det er modstandere eller tilhængere, så, så gør det noget ved situationen. Det vil sige, at når du taber, så kan du lige skal tabe stort, fordi de kan ikke mærke konsekvensen. Og så vil jeg bare sige, hvis vi lige stadig holder på, vi skal nok komme ind på Liverpool, ja. men hvis vi lige holder fokus på United, deres defensiv... Altså Jamen. Harry Maguire... Der må være et eller andet, der har påvirket ham også oven på, øh, på det græske skandale der. Fordi Jeg han så... virker fuldstændig parallelt skudt af sig selv. Han kan slet ikke forsvare. Øh, der er nogle mål for lidt, hvor de, de ligger og bolden op i luften. Ja, så de simpelthen bare bliver trykket. Fuldstændig vanvittigt ud. Ja. Øh, og og han, han, er, han er urolig, hvor han normalt var det her rolige mm. samlingspunkt, der United var gode i, i foråret også. Jeg tror, det var Kian Fnode, der twitter han ønskede sig tilbage til fængselscellen <laughs> Ja, det kunne ja, det, det godt det have været. Jeg tror, det, måske, det var en tidligere kollega, men ja. øh, lad, lad, nu ja. ikke. det. Er jo, jeg er fuldstændig ja, enig. Ja, altså, det her, det er frygteligt. Og så skal VAR selvfølgelig også med ind, fordi udvisningen til Marshall ja, det, det er af, også af for mig... Ja. Bisar øh, og, og, og, og var spiller for lidt i England. Ja. Æh, hvorfor skal han ikke ud og kigge på sin monitor? Hvorfor skal de ikke se? Hvorfor et slag værende, andet slag to fuldstændig identiske handlinger? Ja. For mig at se i hvert fald. Ja. Så Lamella, han havde ikke meget, for det nød... i bogen, i min bog. Øh, den er den sidste rest er væk nu. Altså, det, det er jo... Øh, det er frygteligt lavet, det der. Jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke snart bliver lavet en nulstilling, hvor man siger, okay venner, det fungerer ikke. Det er tydeligt for alle normalt tænkende mennesker, at det ikke spiller det her. Så gå nu ind og lave et seminar, hvor I får lavet det hele om, og får taget det helt back to basics. Det kan godt komme på... Øh, altså, det fungerer slet ikke optimalt nu heller i Danmark, men jeg synes, den der tankeproces, der er i det danske setup med VAR, er meget sundere. Meget end sundere. Det, der nu har fået lov til fuldstændig at ja, ja, fuldstændig. Altså, man kunne sige, at det, der skete i forrige runde, der sad vi og diskuterede, at VAR var blevet lidt offer for en tog, håndboldregel. Mm. Altså, hvor det, hvor det peger på reglen. Men, men jeg synes, det, der var... Den, den situation omkring Lamella La her... Altså, den, den, jeg synes, den river eksistensargumenterne, eller eksistensberettigelsen for hele vejen fuldstændig væk. Ja. Fordi hvis ikke det kan afsløre en sådan forseelse, og det tilmed til ender med et rødt kort til ham, der reagerer på forseelsen, Jamen, så har jeg det lidt ligesom dig, så må vi skylde lort ud i lokum. Ja, men det kunne være, altså hvis de går ud og ser, øh, nu er vi nede i nogle mærkelige øh, ting at kigge på selvfølgelig, men lameller falder jo med forsinkelse, det er som om man kommer i tanke om, nu skal jeg kollapse, yeah. fordi nu, går, nu, nu, nu, nu, nu kommer det røde kort, øh, så han kollapser med forsinkelse. Hvis nu man går ud lige og siger, lad os bruge det halve minut på at kigge det her igennem, så får man jo rullet sagen op i en langt større bredde. Og, ja, de har været dårlige til det hele vejen i England. Ja. Det der med, jeg kan huske, vi var, vi var jo adskillige måneder inde i sæsonen, lurer mig om ikke, vi var inde i det her år, før en dommer for første gang gik over og kiggede på skærmen. Ja, det var Crystal Palace Derby i tredje runde af FA-koppen. Men altså, altså, jeg vil også sige det helt store perspektiv, fordi det er jo pengene, der kører cirkustud. Hvis jeg var rettighedsarver i England nu, og sad og betalte for det her produkt, så vi også begynder at sige, at det skader produktet så meget, at vi må til at kigge på det. Ja. Altså, de, må, de må begynde at presse på, for at man tager fat i en, tager fat i varer, redefinere det, for at det om. Nu blev vi lige lidt afsporet her, venner, fordi øh, egentlig kredsede det jo om, om Manchester United. Vi ja, ja, troede der lige, de var sluppet billigt der. Ja, vi, skal lige tilbage, vi skal lige tilbage på sporet, fordi øh, der er jo rigtig mange vinkler på det, og du siger laget over. Altså det, det er jo rigtig mange, der peger på laget over Ole Gunnar Solskjær, men det er jo en typisk øh, fodboldtankegang at pege på manageren, når det knager på, øh, på, spil, sådan på det spilmæssige niveau. Og det er selvfølgelig også relevant at kigge i Ole Gunnar Solskjærs retning. Vi kender ham øh, nogenlunde godt. Vi har jo selvfølgelig fulgt ham. En, der kender ham ekstra godt, han sidder oppe i Norge. Det er faktisk Åke Harreides <laughs> søn, Bendik Harreides, som vi, har, vi faktisk har arbejdet med tidligere. Han øh, har haft en rolle at spille i Molde Fodboldklub. Og øh, ved en masse om fodbold, kender Ole Gunnar Solskjær. Vi har lavet et zoom interview med Bendik Harreides om det her. Lad os lige prøve at øh, se og høre, hvad han sagde. Bendik Harreide med et indgående kendskab til norsk fodbold er på egne erfaringer med godt kendskab til Molde Fodboldklub, hvor du har været meget engageret, Bendik, men også selvfølgelig, fordi du er Oke Harreides søn. Det er der jo ingen grund, ingen grund til, at, til at skjule. Det ved jeg, det er du også ganske stolt af. Oke Harreide nu træner i Rosenborg, oppe i det norske. Men grund til, at vi har dig med her, Bendik, det er jo, fordi du kender Ole Gunnar Solskjaer så godt i forhold til jeres fælles fortid i Molde. Hvad er det for en tid, som du ser, han gennemgår lige nu over i Manchester United? Jamen, selvfølgelig det er det hårdt, uh, når man taper 6-1 på hjemmebane. Uh, det er jo ingen, der kan lide at få et um, stort nedløg på, på hjemmebagen. Uh, og man skal jo tilbage til 2011 for at få det sidste store tape 6-1 for City for United. Men, men selvfølgelig det, det er det jo en mærkelig uh, sæson så langt. Uh, og de, de tabte jo mod Crystal Palace på hjemmebagen uh, 3-1. Uh, og det var meget, meget hilde mod Brighton, og så går det så hen og taber 6-1 mod Tottenham, så selvfølgelig er det hårdt for, for Ole, uh, men jeg tror også, det er, det er svært at være manager i Premier League lige nu, uh, de har haft en meget, meget kort preseason, uh, du kan se, hvordan målene kommer ikke uh, sidst nu, det er jo seks mål, som er frygteligt forsvarsspil, for så det virker som, som de leder efter et eller andet, ikke? men Ja, det er hårdt, det er der, men, men jeg tror stadigvæk, at Ole Gunnar er manden United skal sætte sig videre på, fordi han er jo indgående kunskaber til, til klubben, og han har et team omkring sig med Mike Phelan og Richard Hartis. Hartis var jeg med Ole Gunnar i Molde i 2011, hvor de kom her og næsten revolutionerede vores klub, og det blev mester. Så han kender Richard rigtig godt, som også er en meget, meget vigtig person på indsiden, med at holde holdgejsen op, og hvordan man tænker, og holde humør op i gruppen. Men øh, ja, hvad kan man sige? Det er pres på, men det er der naturligvis også, når man er en man United Manager. Men med dit kendskab til Ole Gunnar og hans personlighed, altså et lag dybere, end vi andre aldrig når, når ind til Bendik, hvad, hvad tror du, det gør ved ham at stå midt i det her stormvær? Jamen, jeg, jeg tror, uh, altså man skal tænke på, at Ole han har været i, i United i så mange år som spiller, hvor ja, de vandt en, en hel masse. Men det der pres på, uh, med, nu er han øverste chef selv, ikke? Men, men han er vant med at have pres på, han er vant med at have alle, alles øje på, han er vant med at blive dømt af medier, han er vant med at blive hyldet af medier. Han håndterer det der, det tror jeg i hans personligt, at han arbejder stille og roligt nu. Og det eneste, der gælder for United nu, det er Newcastle næste, hvor de skal bare vinde. Og så kommer Champions League, og så har de vel både Arsenal og Chelsea lige om lidt. Og det er jo kampe, hvor de skal få et godt, godt resultat, uden svig. Men jeg tror, jeg tror han håndteret det. Ole Gunnar, som jeg kender ham, er rigtig god under pres. Og jeg, jeg tror, at, at de arbejder bare stenhårdt nu med at få... For Lukkebutikken, ikke? for de har jo lukket 11 mål ind eller, eller andet. Og det er jo alt for meget for Man United, når man har kigget på, hvad det har haft med vi det år før den anden og alt ikke? Så jeg, jeg tror nok, at øh, det vil ske et eller andet i dag med den overgangsvindue der. Ja, og det er jo så det, som vi sidder her og optager, at vi ikke, endnu ikke helt ved, hvordan det ender, det her transfervindue for, for Manchester United. Men igen. Hvad er det, der fortæller dig, at Ole Gunnar Solskjaer er den rigtige mand? For vi kan også se over i England masser af pondits, der begynder at sige, pilen må også pege på manageren. Ja, altså, jeg har læst også det der med, at de peger på, at nu er det på tide for få Pochettino ind, og de skulle have haft ham ind tidligere. Ikke? Men jeg tror nok for United, så handler det om, at, som jeg kender Ole Gunnar, så er han meget, meget stærk, Uh, fagligt, altså fodboldmæssigt. Uh, han er en dygtig taktiker. Det synes jeg, han har bevist tidligere i, i andre kamper også, ikke? Han har fået uh, Greenwood i gang, uh, Rashford, Martial i gang. Uh, jeg synes nok, at, at uh, spille til United tidvis uh, har været ikke godt nok, men det tror jeg sådan godt ved til. Det skal jeg nok ikke fortælle ham. Men, men jeg, jeg tror nok, at um, at han kender klubben så godt, han kender kulturen så godt, det Man United ønsker at genskabe, fordi man skal også kigge på, at Louis van Gaal Mourinho, store manager, har prøvet sig tidligere, med sin tilnærming, og Ole Gunnar, han har gået i lære hos Alex Ferguson, og jeg tror og håber, at man kan genskabe den der feeling, altså the United way, som de har været inde på nu, og jeg tror heller ikke, at Woodward eller bestyrelsen det kommer til at smide ham over og for at tænke, at det skal i en ny retning, for det har de prøvet tidligere, uden at det fungerer. Ikke? Så, så jeg tror nok, at han vil få tid nok til at kunne bygge videre, fordi man kan se, hvad Fernandes har lavet, ikke? Øh, siden han kom ind. Øh, og, og hvis de nu får Cavani på plads og Telles på, på vensterbakken, at han kan få et eller andet spiller ind, så kan det handler om at finde den der perfekte mix i det hold, som bare kører det ud af, ligesom som Liverpool, ikke? Så jeg tror nok, at får mere tid til, til, til at kunne, kunne bygge videre i den her mærkelige mærkelige sæson. Og her til sidst, Bending, altså Norske, den norske presse er jo, er jo fuldstændig ved at gå, gå af når det går godt for Ole Gunnar Solskjaer. Altså det, nordmænden kan næsten ikke være i sig selv, har jeg på fornemmelsen af, når det går godt for, for landets helte. Hvordan er stemningen så nu, hvor vinden blæser ham, stormen blæser ham direkte ind i ansigtet? Um, at, hvad jeg har opfattet, så, så virker det som, at dem, der holder med United og, og medier i sig selv, de, de mener, det er et dybere lag, at, det, det, det er ikke Olegunders Ole kompetence, som, som, som stopper, at United vinder kampe og, og bliver mester. Men det stikker dybere i kulturen i klubben og bestyrelsen og at Woodward and so on, at de peger den bare ikke. Men, men selvfølgelig, United fansen, de, de er jo kampstor. altså Man er vant med at vinde. Ikke? Og, og det kan man også mærke nu, at den der honeymoon den er jo over. Ja. Så, så det gælder jo at kampe, men stadigvæk vi når man, vi er jo pissestolt af at have Luguna som manager, og jeg håber virkelig lykkes. Fordi hvis den ikke lykkes, så bliver det også en lang vej for den næste norske manager at komme ind og tage en stor klub. Fordi det er også meget vigtigt for skandinaviske trænere at kunne se, at, at man kan lykkes på det aller niveau. Så jeg bare krydser fingrene på, at med fodbold er mærkeligt sagt. Det kan, det kan vende om. Det kan, hvis de vinder næste kamp, ikke? og så vinder igen, så har man så glemt, at man kommer skidt ud af hopkanten, som man siger i Norge. Ja, det kender vi slet ikke til i Danmark. det, udtryk. Ej, det ved jeg ikke. Der har, vi ikke der, der har vi ikke nogen sted at hoppe ud fra. <laughs> Bendik, tak fordi vi lige måtte have dig med med uh, dit syn på uh, Ole Gunnar Solskjær, Og det uh, kan jo være, vi, vi ringer dig op i anden sammenhæng på et andet tidspunkt. Tusind tak skal du have. Ja, altså, hvis Bente Carreides udlægning er her, han, han, han tror, vi kan også selvfølgelig høre, han håber, at, at Ole Gunnar Solskjaer får lov at fortsætte. Men det er jo ikke altid, at mekanismen er sådan, og der lurer en, en Pochettino, der er fri på markedet, tror I ledelsen i United, falder for det og siger, at vi er nødt til at skifte. Det vil da være smart, fordi så, så øh, øh, understøtter de jo bare tesen om, at det er manageren, der er problemet. problem med. Altså, det, det, jeg kunne, det, det kunne jeg da godt forestille mig. Det ville være for det meget ikke for at spotlight ikke var på dem selv? Yeah. ja. Altså det, men men altså det, det ender bare ikke på, at det nytter ikke noget, at, at hvis bilen kører lidt dårligt, at du skifter de fire hjul, hvis det faktisk er motoren, den er galt med. Og, øh, de, de, jeg kunne godt forestille mig, at de vil gøre det for at, altså at, at, at, at afrette opmærksomheden fra dem selv, men det vil ikke løse Manchester Uniteds problem. Men? Pointen er også, så, som Bendik også undervejs siger i interviewet, vinder de den næste kamp, tingene vender rundt, for en god start på Champions League, så kan meget være anderledes. Jo, jo, og, og mekanismen er også, hvad sker der nu? Vi optager det herinde, i transfervinduet lukker, hvad gør de til mm. sidste døgn? Ja. Det kommer også betyde noget for stemningen, men det er 14 lange dage for gode og solsager. Og de skal altså i gang med at, at lave, en, lave noget bedre fodboldspil. Det er også det, det handler om. at Få et bedre udtryk, få, få styr på deres forsvar. Jeg synes, problemerne i virkeligheden rækker helt tilbage til 13. Altså, da Ferguson forlader skolen. Det, det, det er stadig et for hold Der mangler en plan. Jeg tror, det er jo dig, der faktisk sagde til mig, inden vi gik ind her, at Nul nu også det der. Altså få, få nu en mand ind, som kan lave en proces, der er længere varende, og som har et meget længere udsigt. Det virker også, at Ole Gunnar Solskjaer stadig hænger på nogle spillere, som ikke har købt af ham selv, og som skal cirkles ind i et system, der ikke fungerer. Ikke? Jeg, jeg, jeg vil lige altså, sige omkring det her, hvis vi også snart skal starte Liverpool. Det her nederlag er ja. for Manchester United en Liverpools Men ja, Men lad os bare jeg... tage den videre i det, fordi min point er måske lidt omvendt, Thomas, at... Kan det blive en lille, lille halmstrå for Ole og Solskjaer at sige, prøv at høre jer alle sammen. Dejen Jørgen Klopp kan altså også tabe stort ja, til, til der... et hold, der, der ikke har specielt vind ja, Men bare det, at han skulle have brug for det, er, er, er jo vanvittigt. Nå, det er jo rigtigt, øh... men i en runde, altså ved, vi kan præge ja. rigtig meget. Jeg tror, at den her kommer til at blive hængende længere, altså på en mere smertefuld måde, som en torn øh, i, i, i fingeren på Manchester United, fordi man i forvejen har en latent uro omkring hele setup'et. Mm -hmm. Hvorimod det her freak-resultat på Villa Park, der er jo ikke nogen, der nu sidder og diskuterer om Jurgen Klopp, mm. han skal væk. Da, altså det, det var jo bare til grin et eller andet sted, og jeg vil også sige, at var det var de fire målene, der var afrettet ja, ja. med skuddet. Ja, ja. altså, den, den er nemmere sådan at pakke væk, Hvor imod øh, den der det sammenbrud Manchester United havde. Jeg tror ikke, Liverpool-spillerne løber rundt øh, i, i de næste mange uger og tænker, bare vi ikke øh, falder sammen igen som der. Det, det kommer de ikke til. Manchester United-spillerne derimod, den har sat sig i dem, der har sat sig i Ole Gunnar Solskjaer, fordi de i forvejen var et, et sårbart sted mentalt. Lad os få på Liverpool, fordi 7-2 i, i, i fuldstændig æh, vanvittig fodboldkamp, Ollie Watkins, som kom fra Brentford, scorede hattrick i første halvleg. Og altså, det var jo tydeligt at se, at der var problemer på målmandsposten. Altså, ja. Allison æh, vel Premier Leagues bedste målmand, ude. Adrian kan slet ikke på nogen måde holde samme niveau. Æh, hverken på autoritet på udstråling, på spil med fødderne, hvor det sejlede fuldkommen. Adrian droppede også i carabao Cop. Det er jo straffespark mod Arsenal, når ja. han lukker ind under sig selv midt i ja. målet. Ja. Altså... Så, så der er jo klart et problem der. Det blev også i talsat fra, fra Jørgen Klopp efterfølgende, men han mente ikke, at kernen i problemet var der. Det var hele holdets udtryk. Det var det manglende pres. Det var de store rum, de efterlod. Så, mener jeg, så er du faktisk tilbage også igen ved rammen. Altså jeg mener, at Liverpool er om noget et forhold, der har ledet den ramme, de har fået på Anfield, har været gode til at flyve med på publikums, både hjemme og ude. De har, fået, de har haft en fantastisk away de seneste par år også, efter at klopper for skabt noget begejstring. Så den ramme, den var ondt ved dem, og da det begynder at rasle ind, så tror jeg også, der sker noget mental mané også ud med corona, skal vi huske på. Det er jo den helt store joke i den her sæson. Hvem, hvem bliver syge undervejs? Ikke? Det, er også, det betyder også noget. Men jeg tror også bare, at det er udtrykt. Nu, nu var der Men... rigtig mange gange i sidste sæson, hvor man så tænker. Oh, kæft mand, de havde lige heldet alligevel. De forliverede ja. de her point ud. Øhm, nu var det som om, at alt det uheld, de havde så gode, det kom på én gang. Og det er jo noget andet positivt, hvis mennesker sige det, også i forhold til mennesker. Det kan være det. det er bedre at tabe. 7-2 eller 6 en gang, end at tabe 3 gange 0-1. Det kan jo være en gave til Jurgen Klopp, i forhold til at få spillerne til at blive klar, fordi de har kunnet flyve fuldstændig. De har fløjet igennem Champions League, vundet den, Premier League, vundet den. Det kan jo godt være, at de har brug for et reality-check på et tidspunkt. Vi talte om, om tilførelsen af Thiago, at få ham ind. Det løftede jo også det der kollektiv nu. Nu kommer der en mand ind med noget nyt, men... Jeg tror også, der har været sådan en følelse blandt Liverpool-spillerne. Arsala scoret et par mål, Manéen laver et par mål. De laver, der jo, de laver to mål i går, det glemmer man jo også. Eller søndag laver de to mål. Det skal at være nok, ikke? Jo, det plejer at være rigeligt, ikke? Men, men sige, det er jo ikke Jeg ser, at du har også Elite-kampen relativt frisk i erindringen, hvor der også bliver skabt pænt med chancer mod det her Liverpool-hold. Altså, de spiller, det er et hold, der spiller med risiko, og hvis presset over hele banen trykket ikke er maksimalt fra dem, så bliver selv så dygtige spillere som Liverpools defensiv linje og deres organisation er altså eksponeret. Leeds gjorde det, og Aston Villa gjorde det jo i fuldstændig vist, bizarre udstrækning. Jørgen Klopp kan bruge det her. Hvis han er klog, så bruger han det konstruktivt i forhold til sine spillere. Men det kan også blive sådan en lille trappe, der går af nu, fordi, fordi han har en historik også fra Dortmund med at, med at slide på sine spillere. Ja, og der er i hvert fald ikke noget, øh, altså modstanderne men måske ikke være helt så ramte Ej, de kan slås. I Hvad med Liverpool? Hvad med næste modstander? Kan du huske, at Liverpool møder næste gang? <går> ja, jeg tænker, det er Newcastle. Nej, det er <går> faktisk ikke, for det er United. Så vidt jeg husker, Er det, ikke, det er er næske, Everton? Er, men... Det er nemlig Everton. Det er Everton. Er Mercy okay. side, der er vi næste gang. Ved du, Høj. hvem de skal møde næste gang? Så skriv ind til jer. flyvende Everton, som rammer Liverpool, lige efter de har tabt 7-2 i seneste turneringskamp. Ah, det er om to uger, ikke? efter Ja ej, man forestiller forestille, det med det. publikum, mand. Jamen, og det kommer der ikke, og det, det er jo til at tude ud over lige meget, hvem men man Men Everton er et bedre hold end Liverpool lige nu. Ej. Jo, lige, lige du? nu. Ja, de spiller bedre, men de er ikke et bedre hold. Men jeg, jeg, jeg tror, at Men jeg, jeg kører Nils' præmis om, at Everton, det, det, det der de, er bygget op og pustet op lige nu omkring holdet, altså de, de, de, hvis de, de nogensinde skal slå Liverpool, så er, det, så er det om 14 dage. Kan I huske det der spil, man spillede på Commodore 64, det du <laughs> Football Manager? Der var det næsten lige meget, hvor gode spillere du havde, hvis din moral var begyndt at vakle. Så tabte du bare din kampe. Evertons moral er jo, er jo helt i top. Og hvis det er så vigtigt for fodbold, som øh, ingeniørerne bag fodbold-manager mener, så, øh, så er Everton jo storfag i den kamp, der Fordi de, de, de har bare et kæmpe boost mentalt. Ja. Og ikke noget tab? Jeg, kan ikke, jeg spillede et spil. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hed. Og det kom bare til mig, da du sagde, 64, hvor man kunne, når man gav bolden op. Spark den ind i nakken på, på, på en spillerforind, så løb man med den oven på hovedet, helt vejen ned, på overlæggeren, fik ja. den tilbage og scorede. Det kunne man gøre hver gang. Jeg tror, det hed International Soccer yes. Replay. Det, jeg tror faktisk, det hed. Godt kaldt. Nå, fedt. Men uh, Merseyside der er vi næste gang, og uh, en James Rodriguez i absolut topform, dom, uh, top Dominic Calvert-Lewin, der bare score i hver eneste kamp for Everton i øjeblikket. De er bedre end Liverpool. Du sagde, at du hørte det her først. Everton er bedre. Nej, jeg siger, jeg siger kig på tabellen, og jeg synes bare, deres udtryk har været fantastisk. Liverpool, jeg har lige siddet, siddet og sagt, de slutter i top 2. Det gør de også. Men lige nu... Er det jo helt eminent, det han har fået gjort på det landskab. og Rodriguez, wow, altså. Vi skal lige have med, at Everton i indeværende kalenderår har tabt til Liverpools tredje hold, ikke? <laughs> I, I Damn! Tiderne kan skifte, ja, Thomas. det skal jeg godt lade Vi kan jo godt lide at komme lidt rundt i afkrogene i programmet her. Nu har vi været om de allerstørste, altså Manchester United er de ikke de største lige nu, men Liverpool, det bliver ikke større i engelsk fodbold end, end dem med de forsvarende mestre. Men der er jo fodbold andet sted over på de her øer. Også i Nordirland, hvor jeg ved, Thomas, inden op til det, vi skal høre nu, at der er... Øh, det, der, det banker dit hjerte også for. Mm, nej, det, det, det gør det ikke, men jeg har, jeg har set det øh, op til flere kampe deroppe. Mm. Øhm, øh, og og, og jeg, øh, jeg kan godt lide at være der. Jeg kan godt lide at være på den irske ø, og, og, og Nordirland er et spændende sted. Og det tror jeg også, vi, vi vil kunne høre på det interview, du har... Du kalder lige om lidt, ikke? Ja, præcis, fordi... Og han hedder Møller Nielsen, og ja, ja, det er Ricardo, altså Richard Møller Nielsens barnebarn, Tommy Møller Nielsens søn, Benjamin Benny Møller Nielsen, 24 år gammel, som vi skal høre nu. Han har spillet fodbold indtil for ganske nylig i Nordjersk fodbold, altså han har spillet i Newry, i den næstbedste række og inden da for Storklubben Linfield. Det er Belfast Storklubben Linfield der. Så lad os prøve at høre en gang. vi har lavet et zoom-interview med netop Benny Møller Nielsen. Lad os høre, hvad han har sige. Jamen, det, det, er, det er herligt at have dig med, Benjamin Møller-Nielsen, eller altså vi kalder dig Benny, for når jeg har med dig, så står der Benny alle steder, så skal vi ikke bare sige Benny? Jo, det er helt fint. <laughs> det, det er også det, din venner kalder. Og du er i Kære ja. mine lige nu, og øh, ja, du kan jo ikke lade starte det at løbe fra din familie og dit ophav, altså farmand Tommy Møller-Nielsen og farfar, Richard Møller-Nielsen. Hvor meget har det betydet for din fodboldtilværelse, at jo især i dansk kontekst din, din farfar er en øh, KUIFA? Jamen, det har altså det er ikke rigtig været noget, vi sådan har, har, har altså tænkt så meget over. Også, jeg har jo en bror også, vi har altid spillet, øh, spillet sammen på ungdomsniveau, øhm, og der har det ikke der har, det ikke, det har været, altså lagt lidt mærke til en gang imellem, da vi var yngre, men, men det har vi ligesom øh, øh, lagt lidt til side, så hvad hedder det? Det har ikke rigtig været noget, vi har påvirket os på nogen måde, øhm, eller vi er kommet nemmere til noget, eller sværere til noget, så det, det altså, sådan har det bare altid været, og vi har ikke været være til andet. Så, altså, det er jo noget andet. Det, det er jo en flot fodboldfamilie, du i, og du har jo selv lavet en karriere også, og det er jo blandt andet derfor, vi har dig med her, Benny Møller Nielsen, fordi du har spillet ja. fodbold over på de øer, som vi beskæftiger os med i det program her. Du har... Ja. Du har spillet fodbold i Nordirland. Lige nu er du uden klub, ja. det kan vi snakke om om lidt. Men i Nordirland, ja. både for Linfield og for Newry. Hvad er det for en oplevelse at være spiller i, i Nordirland? Det hører vi så sjældent om. Jamen, det var... Altså, jeg var derovre på prøvetræning i en uge, hvor jeg var i Aarhus Bramad på det tidspunkt. Så kom jeg derover og der det var, altså, der var... Jeg tror, der har været... 400-500 fans bare til de første træningskamp, jeg var med til, så jeg har slet ikke regnet med, med, altså, med tilskuere og fankulturen derover, at det havde, det havde været så, så vildt. Øhm, øh, så første turneringskamp, det var egentlig lidt et lokalopgør, og der var, jeg tror, der har været næsten 3000 mennesker, og det, det, er jo, det er ligesom Green Street Hooligans, den, øh, den film der med med West Ham, eller hvad det er, hvad hedder det, det er, de, de, går, de går lige så meget op i det, derovre, som, som de gør i Storbritannien også. Så det var jeg det var meget overrasket over. Men, men det, i Lindfield. Ja, det er jo for Lindfield, for det er, jo, det er jo en kæmpe ja. klub i Norge. det er jo klart den største klub i Nordjylland, og også med et, et, et stort KFA på trænerposten der, David Healy, som manager. Øh, ja. Lindfield, hvad er det for en klub at træde ind i? Jamen, det er jo... Altså, det er jo en, en klub, der de har jo flest mesterskaber i, i hele verden, tror jeg, udover Rangers. Jeg tror, Rangers har flest mesterskaber, og så kommer Lindfield lige efter, så det er jo en, en klub, der, der skal vinde det hele. Og, og, og det, det, det gjorde vi så også, da, vi, da jeg var deroppe. Øhm, men det, det er en klub med enormt mange fans og enormt mange mennesker omkring klubben, Øhm, som har været, været der i, i mange år øhm, så, så det, er, det, er, det er lidt andet end dansk fodbold op øhm, med fankulturen og, og alt det der de, de, de lever for det mange af fansene ja for det er jo op i øhm. Belfast en by der også har haft sine problemer også politisk og tumle hvordan mærker du den der, der vildskab og den der passion fra fansene jamen det, det hvad hedder det Specielt mod, mod det der var der, der kunne der godt være, der var der politi og alt, alt hvad hedder det, øhm, øhm, til ligesom at, at styre, hvis der skulle ske noget, for der har været nogle, nogle optøjer et par gange til nogle af kampene de seneste par år, så, så det, det, er jo, det er jo det samme med religion også, ligesom Celtic Rangers. Der er for eksempel Linfield og Glen op, det var sådan lidt Celtic rangers øhm, i Nordjylland med religion og det hele. Så, så det, der, er jo, der er jo mange fattige deroppe også. Og det er jo mest, mest dem, der ligesom går til fodbold, så sparer de deres penge op for at kunne købe et sæsonkort. Så det er jo, det er jo lige før det er liv eller død for, for fansene også. Her til sidst, som sagt, du er klubløs lige nu, men er din fodboldkarriere slut, eller går du bare og venter på et, et nyt sted at tørre ud? Jamen, jeg, jeg går egentlig og venter. Jeg har en agent... Um, som også hjalp mig derovre til nyere efter og, og der har jeg nogle, nogle muligheder det er også en klub der muligvis gerne vil have mig derovre når um, jeg bliver klar men, men også alt det corona her det har ligesom også sat den stopper for det meste for det har også været slemt over i Storbritannien så jeg har ikke rigtig kunne flytte over og, og, og træne med derovre um, og så har jeg så haft noget senebetændelse der der kom kommet i mit lov, der har taget et par måneder, og det lidt længere tid at komme over, end jeg egentlig havde regnet med. Øhm, men så har jeg jo så været heldig, at, at det corona har været her, så jeg ligesom har kunnet kunne blive klar igen ordentligt, og tage den tid, jeg skulle tage, uden at det, det påvirkede nogle klubber, jeg kunne have spillet i på det tidspunkt. Så... Jeg håber virkelig for dig, at for det første, du bliver den der skade 100% kvidt, og at der sker noget igen, og hvem ved, måske retur til de britiske øer, så kan det jo være, at vi følger vi vi, vi i hvert fald med, hvad der sker. Benny yes. Møller-Nielsen, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig. og, og Jamen, løsning, det er det her. Tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Kan du have det godt? Yes, tak lige meget. Hej. Ja, vi kan tydeligt høre på, på Benny Møller Nielsen her, at, at passionen, religion, vanvittige fans, også fylder meget i Nordjylland. Vi hører bare alle rigtig om det i Danmark. Nej, det, det gør vi ikke, fordi det sportslige nu er jo så lavt, at, at holdene sjældent kommer så langt, man stifter bekendtskab med dem. Men, men, øh, og, og jeg vil også sige, at Rangers og Celtic, de to skotske an, trækker jo netop de her skygger ind over nordisk fodbold. Jeg tror, alle nordier, kvæder, deres engagement i religion og etnicitet, har et tillidsforhold først og fremmest til Glasgow-klubberne. Men de har også deres lokale klubber. Og, og, og det er også ret nemt at sige, hvem der er protestanter og hvem der er katolikere. det har også medført, at, at, at Derry City, som jo faktisk geografisk ligger i store. Og, og dermed burde spille i den nordirske liga, at de i nogle årtier nu har spillet ned i republikken. Simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager, fordi det, det er en, en uh, katolsk klub. Uh, jeg har været over at se dem, og der er det jo så sådan, at der er ret langt for de sydirske klubber, altså ned fra bunden af republikken, op til Derry. Og det er, er sådan nogle små klippeveje langs den forblæste irske vestkyst, hvor Tom Cruise står og ved at indspille Farn Away. <laughs> Det er en fredag aften i november, psøs regnvejr, øh, og så møder de Kov Ramp, også nede fra sydkysten. Og det er en 8-timers køretur, og der er faktisk en minibus Kov til længere med, som, som jeg over har snakket med. Og så, hvordan, det er en fredag aftenskamp, så Nu skal I køre 8 timer hjem om natten. Vinden står ind fra vest i lidt, se hvad gør I. Vi lytter til Metallica all the time. <laughs> Så det er åbenbart det, der skal til for at få nogle away's op uh, til Derry, som jo burde spille i, i Nordirland, hvis, hvis det var rigtigt. Vi kommer godt rundt her faktisk, fordi vi har været om Premier League, vi har været om Nordirland af alle herlige steder, og vi skal også lige om The Championship. Og vi fik en ny dansker i aktion, og han fik Lyndeby i Ries, stærke Renners som er skiftet derovre, han fik debut i udkampen mod Brentford. Vildt det var de... ja, alle steder. De var, bag... de var bagud 2-0. Brentford førte 2-0, og så vendte Preston det rundt og vandt med 4-2. Emil, Ries... Emil Ries kom ind og fik de sidste 12 minutter i den kamp, og jeg fangede faktisk ganske kort efter debuten, da han var lige landet på hotellet hjemme i Preston igen, fangede Emil Ries til en kommentar. Emil Ries, det er godt nok gået stærkt ud af Superligaen, væk fra Randers, direkte til England og Lyndeby for Preston. Hvordan er det at være landet? Ja, det er sindssygt, som du siger. Det er gået sindssygt stærkt altså, øh, med en træning, og så, og så på bænken i, i London, øh, øh, ned til London og alt sådan noget. Så det har været vildt at opleve, og det er gået ja, stærkt. Og, og ja, man, man, for, man forstår det måske ikke lige helt, altså, det, øh, men det er, det er sindssygt fedt jo. Og altså, hvad betyder det for dig at have fået debut så tidligt? Jamen, det betyder selvfølgelig meget, klubben, øh, jeg godt mærke, at klubben, jeg har godt mange af de tror på mig, og jeg, jeg er en del af deres fremtidsplaner, altså så øh, det er også det, det er en stor skulderklap til mig, og, og det er jo da også derfor en af de grundene til, at jeg kom herover, jeg, jeg valgte Preston, fordi jeg, de, som, altså jeg kan følge, den her klub, de er, også, de er også vel mig. Hvordan kan du mærke det? Jamen, altså, altså, man kommer ind i dag, og, og altså, jeg, jeg var den eneste indskifter for os i dag, ikke altså så... Øh, Altså, jeg ja, så altså, altså, menneskerne omkring holdet og på holdet, altså, og de, de er sindssygt flinke, så altså, de, de er vigtigt til at gå det mod mig. Jeg må også bare sige, de indtryk, vi fik af dig i Superligaen i indeværende sæson, inden du strøg afsted, du så godt ud, du så skarp ud, du så enormt fit, du så enormt stærk ud. Er du den bedste udgave af dig selv? Det vil jeg sige. Jeg har arbejdet på, på en del ting her ja, efter coronapausen, så, så ja, det vil jeg sige, det, ja, der der er en meget bedre udgave af mig, end, end der var før coronavaucen, men der er selvfølgelig stadig en masse ting, der kan arbejdes med, og det, og det bliver det også. Jeg skal lige sige for folk, der kigger med, så sidder du med et meget imponerende tapet bag dig. Du er ikke hjemme i en ny lejlighed, skal jeg sige. Du er på, på et hotel. Jeg går ud fra, at du havde valgt det andet tapet i ikke? Ja, det er ikke det, er ikke det flotteste, <laughs> men det det er fint nok. Altså, det, jeg skal forhåbentlig ikke bo her så længe. Det lever vi med. Preston, altså det er en traditionsklub, det er en tusse gammel klub og har et, et meget traditionsomspund, øh, stadion, Deepdale. Hvad er det for en klub, du landede i? Jamen, altså, som du siger, det er en gammel klub, og altså, nu, øh, nu har jeg flyttet ind på et helt nyt træningsanlæg. Jeg vil sige, det, det gamle her, de havde, det var, ikke, det var ikke det vildeste anlæg, men nu kommer de ind på et, ja, altså et Premier League-træningsanlæg, hvor der er gode facilitet og så... Så det er en klub, jeg tror, jeg tror, der virkelig har nogle gode år øh, fremadrettet, og altså, der, der er bare nogle sindssygt øh, gode fans i klubben også. Altså, det er, man kan virkelig mærke, det er en traditionsklub, det her. Ja, hvordan kan man mærke det? Fordi vi andre, vi kan jo læse nedover og se nogle årstal, der er nogle århundreder tilbage i virkeligheden. Og hvordan kan man mærke på egen krop, du har været der få dage, men at, at du træder ind et sted, hvor historien fylder så meget? Jamen altså, jeg har fået en masse besked fra fansene i hvert fald om, at øh, nu... Øh, nu vil de gerne snart i Premier League og alt sådan noget. Der det, altså, det, der er mange fans her omkring, og det, ja, det, det er bare større det hele ikke. Jo. Altså, der, der, der er virkelig mange fodboldfans i den her klub i hvert fald. Hvad gør den slags henvendelser fra fans vidder? Jamen, altså, fansen er i hvert fald øh, udtrykt øh, i lang tid, kan jeg høre, at de gerne vil have en ny angriber, så... Øh, så så jeg føler mig virkelig velkommen. Altså, de, de ser på mig som om, at jeg skal ind og, og score en masse mål på holdet. ikke. Altså, det, man føler sig velkommen med, og altså de, ja, de er super søde alle sammen, så det, det, det er rigtig godt. Det er fedt. Kan du lige prøve, nu bliver jeg lidt håndholdt, men lige prøve at se logoet på træningsdrakten der. Ja. Der. Ja, der? Det må sådan der. Den er det Det ser fremragende ud. Preston North End FC, det ser fremragende ud, det ser godt ud. Altså du har jo været i England før, det glemmer vi jo nogle gange, vi ser dig som Randers mand, og det er de indtryk, vi har dannet, du har jo været over før, men er det større nu, er det mere rigtigt nu, eller hvordan udlægger teksten, du var i Derby, også i deres ungdomsafdeling, tidligere i karrieren? Ja, jamen det, er, det, er, det er noget helt andet nu, altså der var der, man som ungdomsspiller, ikke altså, prøvet at komme igen på førsteholdet, og det, er, det kan jeg godt mærke, det er noget andet nu, at det her, det er altså, ja. altså de her kampe, de er virkelig, altså, det er liv eller død næsten jo, altså der tæller det virkelig om point, altså, det, og, og, altså der er jo så mange fans og der gerne vil, altså vi vil også gerne op i, in, i Premier League, altså det er jo det man kæmper for, når man spiller i championship, så er det jo at rykke op så, ja. så der skal man spille godt i rigtig mange kampe, og det er jo det det er det, går ud på altså nu er det gået frygtelig stærkt, som vi også sagde indledningsvis, hvad, hvad når du egentlig at tænke at du vil gøre i forhold til at sige pænt farvel i Randers ja, altså jeg når lige øh... Jeg når lige at sige farvel øh, om dagen, der, hvor jeg så flyver herover om aftenen. Ikke? Så, øh, jeg når lige at sige farvel til alle mine, øh, alle mine gode venner på holdet og alle i klubben. Så, øh, altså, det er også nogle, jeg stadig vil, vil holde kontakt med, så det er ikke, det er ikke værre end det. Men øh, selvfølgelig, det, det var trygge rammer, jeg, var. jeg havde i Randers. Og, det, jeg vil altid være en i altså, i fodboldverden i hvert fald. Og øh, nu snakkede vi der lidt. Jeg kan huske, da vi, da vi viste jeres kamp forleden mod AGF, der var du stadig spiller og, og spillede en, afgørende, en stor rolle i den kamp i hvert fald. Der var et interview med dig i vores optag, hvor du stod sådan og lurpassede lidt på nogle spørgsmål fra Kasper Marker i forhold til en klausul i din kontrakt og alt muligt andet. Men har det her været planen hele tiden, at du skulle afsted nu, hvor du var så brandvarm og i, i så fit en udgave? Nej, det er ikke, det er ikke altid været planen. Altså, hvis, hvis det rigtige tilbud kom, så... Øh... Så, så ja, så, så vil jeg altid sige ja, men øh, det er heller ikke fordi, at øh, jeg skulle bare for, for en hver pris. Altså, det, er, det er det her, som jeg har sagt, at altså, jeg kan mærke, at klubben de rigtig gerne vil mig, og, og det er det, det, det, det, der betyder mest for mig. Altså, det kan godt være, at man kan tjene øh, 100.000 mere et andet sted eller et eller andet. Så, øh, altså, det, det, der betyder mest for mig, det er, at klubben er her, jeg har det godt her. Fremragende, og det er nogle turbulente dage, for lige om lidt, så skal du hjem og spille med u21 landshold og sådan noget. Kan du overhovedet sådan være i din egen krop, og har du styr på dine tanker i forhold til, at det faktisk kører vanvittigt godt og måske skinner for dig lige nu? Ja, der er selvfølgelig mange tanker lige nu, og, og der er lige så mange af altså, uden for fodboldbanen, man skal finde et sted at bo, man skal finde en bil og alt sådan noget. Så det, det ja, det, det kører som du siger, men uh, man skal huske at holde fokus på fodboldbanen også, altså. Det, det, er der, det, det er der, det er det vigtigste. Det derfor, jeg er herovre for at spille fodbold, ikke? så ja, det, er der, det er der, mit fokus det skal være i hvert fald. Absolut, og jeg er helt sikker på, at det her med, at du, du har set så fedt og så trimmet ud, det passer godt i en række som The Championship, hvor jeg også har hørt at nogle af dine kolleger fra Brentford sige, at det er en modbydelig række, har de sagt med et glimt i øjet. Ja, det kan jeg mærke. Det. Altså, de, <laughs> de, altså, jeg løb ind i Jansen, der. Han, han var en stor dreng, altså. Ja, uh, yeah, yeah, Jeg fik Grønnokke Frisberg ikke, men uh, altså, han lader mig ned. Uh, så so, uh, so det kan godt være, at der skal bygges nogle flere kilo på nu i men uh, det, det er en toflig, det her i hvert fald. Det er fedt. Emil Ries, tusind tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig her. Og, uh, altså, det kan vi jo ikke garantere, men jeg håber, at vi må ringe til dig igen, når du får lidt kampe under bæltet, og så kan vi samle lidt op på. Hvad for nogle indtryk du har suget til dig fra Preston og fra The Championship? Kunne vi have en lille aftale ja. om det? Det synes jeg, det må jeg godt. Det lyder fantastisk. Rigtig meget pøjpøj pøj, også på u 21 den kommende tid, og så, okay. det, så tales vi ved, Emil. Det gør vi. Det er godt. Hej. Hey. Emil Ries fra Randers FC-spiller til Preston North End på et øjeblik og Lyndeby efter bare en træning. Øhm... Hvad tænker du, Thomas? Altså igen, er det et område, hvor han skal på øh, sightseeing og se alt det spændende, der er i Preston og Oman, eller hvad, hvad er det Der det er flot natur, der er, vil jeg sige. Og så er det jo tæt på både Manchester og Liverpool. Mm. Og ikke mindst Party Capital Blackpool, øh, hvor, hvor øh, der er en, en meget berømte havnefront, <tryk> og hvor folk ja. virkelig smadrer igennem ja. weekenderne. Dog ikke for tiden. Men, øh, men der, der skal man nok kunne få nogle, nogle, nogle, nogle sjove, øh, hvad hedder det, frivikende. Men den her store mand, som vi er på et tidspunkt kendt for at tage med hænder i Randers. Ja. Jeg skal lov for, at han lagt det omdømme bag sig og virkelig står mere skarp ja, end nogensinde. med hænder i Preston. Ja, ja det, gør han. det gør han ikke. Nu kommer han der, og vi kan høre fansene er, er glade for, at de har sukket og skrejet efter en angriber. Altså, vi ønsker dig bare, at der kommer sådan en stor dansk powerhouse op 100%, og kan dominere det der. 100 procent, og jo flere vi kan få i den række, jo bedre er det. Det er, fedt det, er, det er nemlig en fed række at udvikle sig i, og du kommer under pres. Der er, når tilskuerne kommer tilbage, så kan du mærke suset. Vi taler om et meget, meget højt sportsniveau, ja. efterhånden et virkelig højt sportsniveau, synes jeg, så, så det er stråleskiften. Ja, han strålede også i øvrigt. Han var stolt, han var glad. Emil Ries, det var kæmpe resultat. kæmpe, ja, kæmpe resultat. Kæmpe, ja. kæmpe flueben at sætte ud debut ja. i, i The Championship. Ja. Det er flot. Så respekt til Ries her fra studiet. Nu skal det på en eller anden bisar måde handle om vandbøfler, for det er jo ordet for karabag, karabag koppen med thailandske ord for, ja. for vandbøfler. Har jeg ikke ret det ved jeg faktisk ikke, men Det ligner i hvert fald det okay. er på logoet. Jeg tror, at alle også tager jeg helt fejl, så må jeg give en omgang ved lejligheden. Men der er trukket løjet til kvartfinalerne derovre. Stoke, Tottenham, Brentford, Newcastle, ring -ding -ding -ding -ding, Thomas Gravgaard. Arsenal, boom, boom, boom, Niels Havn, ja, Manchester så, City. Helt Held og lykke med det. Nu igen. Og så, ja, ja, ja. Ja. <laughs> og så Everton mod Manchester United. Nå, det er da et godt felt af, af kvartfinale eller Gravgård. Ja, jamen, hvis jeg var Niels, ville jeg være træt af hele tiden at, at møde Manchester City. Ja, men, i det i er belønning for at stå Liverpool ud, så prøver du Manchester City. Ja. Ja. Ej, jeg, det jeg synes er mest spændende, det er faktisk uh, Tottenham. Ja, ja. Sådan har han fået slået Chelsea ud, og det er altså en kæmpe sejr for dem. Mourinho. Han vil have et trofæ, han er en trofæmand. De trofæm. tager det, de det der. Det er det. det, det, det øh, ja, jeg tror nu, at nu går de all ind på den, og, øh, og de er for mig del favorit. Ja, og vigtigt også, med Arsenal. Ja, nej, vigtigt også at sige, at ø, de har lavet semifinalformatet om, så de kun spille én i den her sæson. Det tror jeg faktisk, altså Mourinho, det passer ham fint. Så tager han Stokes, så tager han semifinal, så er det Wembley, så kan han ø, flaske, trofæer, så at de er det jo længe siden Tottenham har prøvet det. Og så er han i gang med det, han plejer at gøre, nemlig at skabe lidt feel-good-faktor omkring sig i det første år, så når vi når ind til tredje sæson, bliver det galt af Ja, og Everton, hvis de skal tage en masse trofæer, så skal de selvfølgelig også ja. tage den her, tænker jeg. Så, men, men Manchester United, altså jeg har... Jeg har haft altså, haft... Det er et fedt felt. Ja, det er et fedt felt. Ja, det, det er lige det de sidste fedt 1. december, det svære, de spillet sig. Nu har det jo været meget kompakt, indtil nu hele september har været en pokal måned. Men øh, meget kan være anderledes til den tid, ja, kan være, at Everton ligger til nedrykningen. <laughs> øh, men, men, ja. øh, men uanset hvad, tror jeg, Tottenham, den, det, det, nu er de nået så langt, de er kommet igennem de her 30 uger ikke, som man siger i Jylland. Nu, øh, nu kan de lige så godt gå efter. Ja, men du har ret. Konditionerne kan være markant anderledes når eller men vi viser dem alle sammen på D-play. Altså. Det, det gør vi. Og det gør vi også med det næste. Noget vi også viser, det er jo Europa League. Mm -hmm. Og uh, der tror jeg noget, at vi har i det her program jo... Vi har ikke fokus på de danske hold i Europa League. Det har vi valgt fra. <laughs> eller også valgt FC København. Det er svært for os. Ah, nå, men... Hvis vi kigger med fokus på de engelske og britiske hold, så har Rangers, øh, de kommer i en gruppe med Benfica, Standard Liège og Lake Potsdam. Der bør de have nogenlunde gode vilkår, synes jeg, i forhold til at smide sig ja. videre. Øh, relativt jævn gruppe, synes jeg, den ser, ikke, den, den ser ret jævn. Tre lige, hold nu. stort set på samme niveau, så ja, Benfica sig? lidt bedre. Ja. Celtic, Thomas, uh. Lille, Milan, Sparta, Prag, det er for mig knalgruppen. Ja, det er, det er en hård åretrækning, og Celtic har ikke den hjemmebane-orkan, øh, rent øh, vokal fra tribunerne, der plejer at løfte dem til, til 9 point. Ikke? Så, så øh, jeg tror ikke, de kommer videre fra gruppen. Det tror du ikke? Det var en hård året der. Så er der Lester, Nils Lester, Aten Soria Luhansk, som jeg godt lige vil have en dyb analyse af, fra <laughs> om, ja, det og, så, og så Braga. Nej, men altså, jeg tænker, hvis Lester vil Europa League maksimalt, så er det et hold, der godt kan gå rigtig langt. Ja, ja, helt sikkert. Og Leicester skal, skal forsøge det. det tror de har været jeg også... så sjældent, at de ja, ja, gør. det. Ja, det bør de gøre. Det de, de var frygteligt at se dem i karabauk hvor de jo sig ud der mod Arsenal, hvor de bare stod og kiggede fodbold. Det her, det skal de ville. Mm. Det er vigtigt, tror jeg, også for Brendan Rodgers at få en succesoplevelse. Så de går videre fra gruppen, og de, de kommer til at gøre både Totten og Arsenal selskab. Ja, for deres lunser europæisk sammenhæng er så få, og vi så jo også, mm. at de gjorde det rigtig fint, da de var med i Champions League, der var FCK i gruppen med dem dengang, for nogle sæsoner siden, oven på mesterskabet. Altså for mig at se, så, så skal de gå maksimalt efter, når de øh, er repræsenteret så flot i Europa. Ja, ja, få dem på det europæiske landkort. Ja, absolut. Ja. Tottenham, som vi også har øh, nikket til og anerkendt. Ja, det er en sjov øh, venskabskampe mod Antwerpen. Det er også sådan, der, er sådan, der er sådan en alliance mellem Tottenham, Ajax og Antwerpen på grund af de stærke jødiske rødder i, i alle tre klubber. Øh, og, og, og nu skal det ikke handle om belgisk fodbold anvær, med en kæmpe belgisk fodboldklub, noget af en europæisk finale i 90'erne mod Parma. Øhm, det er en stor by med en stor publikum. Virkelig, virkelig fedt, hvis vi lige kunne nå at få nogle tilskuere ja. ind der i december måske. Jo, men UEFA har åbnet, det kommer an på regeringen rundt omkring. Ja. Det gør det, ja. ja. Lask Kom nu lidt regeringen. Lars Linds, regering. Luthor Gordet af de hold i den gruppe ja, ja. her, det ligger fuldstændig stensikker ja, til Torben. Ja, de, de, de kan spille med et halvandet hold, ikke? og så gå videre, ligevel det samme kælder også Arsenal. Og så er der faktisk øh, en gruppe, som selvfølgelig du også øh, nikker ja. i retning af, Nils Hariel, Arsenal i gruppe med Østrigske Rapid Wien. Molde, og så irske Dundorg, der vandt kultkampen over ja, Klagsvig. Over Klagsvig. Ja. Prøv at høre. det er en drømmelontrækning for Arsenal. De skal ikke flyve særlig langt, de skal ikke ud i det mørke Østeuropa at spille, og de kan spille, jeg mener, de vil kunne gå videre på den første plads for den her gruppe med et andet hold. Ja. Og, det, og det må være tættes mål for aflastet, for man får masseret truppen lidt, få dem ud og spille nogle kampe, og få dem videre til de her nok af kampe i foråret. Nu øh, snakkede vi med, med Bendik Harrejde tidligere i programmet her. Han er jo som sagt meget... Øh, han har et, et indgående kendskaber, har også været øh, involveret på ledelsesniveau omkring Molte fodboldklub, og han glæder sig meget over lodtrækningen her. Prøv lige at høre, hvad han sagde. Se, du, ikke, du fik faktisk ikke helt lov til at, til at stemme ud nu, Bendik, fordi dit hold, din klub, Molte, hvor du har været meget engageret... Øh og meget frustreret over, at det ikke lykkedes at kvali i Champions League forleden, men nu blev det så til Europa League i stedet, i en, i en rigtig fed gruppe faktisk. Ierske Dundorg, Rapid Wien fra Østrig, og så Arsenal, mægtige Arsenal. Er det en fed lottrækning for Molde. Det er fantastisk. Det er første gang, vi har haft det i og, og, og Molde har jo givetvis præsteret godt i Europa. Hvis vi kigger tilbage på 2015, hvor vi nakkede Fenebache, vi, vi slog Sevilla på hjembane, vi spillede godt med Ajax, og vi selv ikke to gange. Så, så niveauet for os det, det var jo en sår at kunne misse Champions League, men at komme ind i Europa League er et perfekt niveau for Molde fotboldklub. Og hvis vi kigger på chancerne så, så ja du siger den fed gruppe, øhm, vi har to hold vi skal slå. Og jeg tror jeg tror, hvis vi får fire point mod drapet vi er en seks mod Dundalk og så har man så mulighed til at nappe nogle point ud af Arsenal hvor de kommer op til målde. Jeg lover dig i november i målde. Det sneer lidt, vi har vinterstorme, de skal spille på kunststof, det blæser alle veje. Og David-Louis, han skal så spille med for huge, fordi det kommer til at blive en oplevelse for, for Arsenal at komme hertil. Så jeg tror faktisk, at vi kan absolut kunne få nogle point mod Arsenal hjemme. Det bliver svært på Emirates, vi skal være realistiske. Men det er en super fed gruppe, og vi er så glade for, at vi fik et, kan man sige, et hold, der kan, kan give noget interesse udover at få brakker, så det kunne være et godt hold, men ikke så sjovt at kigge på. Nu får vi Arsenal, så jeg har fået mange telefoner fra Arsenal-fans, som skal have billetter til kampen. Ikke? Og vi, vi, vi kan jo kun lukke 600 stykker ind i, i Norge, så det blev uh, hårde kamp med at få kommet ind på, på for at sætte en kamp. Det er fedt. Ja. Nils Heil hiver mig. Han er også Arsenal-fan. Han hiver mig i blusen for at få lov at komme. Jeg, med ved, os, jeg ved godt. Jeg ved godt, <laughs> det er en super Arsenal-fan. <laughs> så de, de kommer til tape på Mods Stadium. Men det blev hårdt at få point på Amrace. Det ja. skal vi ikke. Fedt. Tak, fordi vi lige rundede den også, Bendik. Tak fordi du var med os. Det er godt, tak. Vi tager Fedt. Hej. Ja. Hej. Ja, altså det er lige før min kulram stopper med at tælle så mange point. M øh, Molde får i følge det her. Altså det. <laughs> jeg sad engang ved en Champions league trækken sammen med tre nordmænd, da Rosenborg blev trukket. Det er 15 år siden, og Rosenborg var med hver år, ikke? Og de kom i gruppen med. Jeg tror, de var i gruppen med Indre Ajax. Det første de sagde: jo, vi går videre da. vi går videre." <laughs> ja, det. Ja, det, det vi går Men han har jo en pointe i forhold til, hvis, hvis øh, på, på kunsten op i Molted det blæser Molde. og snerer lidt, og så kommer der måske lidt reservesbækket af Arsenal-hold. Det kan godt være. Jo, det de gjorde det jo godt. Altså, de spillede ja. godt i deres playoff kamp i Champions League. Så selvfølgelig skal de tro på det, Molde. De er jo så vi også hørt sindssygt over, at, at de ikke er med i Champions League. Men når de er her, så går de altså efter. Mm. Ja, jeg var også du... efter. Ja, de, de, der var også noget det her, Jeg synes, de kunne have nemt nap anden plads. Ja, ja. Der. Ja. Interessant. Hej Molde. Heger Molde, ja. Kom om, Donald Ja, Der er nok, der er nok uh, britiske fokuspunkter, heldigvis dig. De er ikke. Nej, Don Duck er ikke, men. <laughs> ja, okay. Det er næste, <laughs> <Okay>. <laughs> også, <ja. Nort. laughs> Vi har i det her format ofte, faktisk næsten hver gang, ja, hver gang. På det seneste her et ja. rejsetip øhm, omkring ture til London og, og... Rejsetippene går jo ofte i retning af det her med at komme ind og se fodbold. Mm. Og det er jo rigtig, rigtig svært i øjeblikket. Men det her med nostalgien og glæden, der er ved de gamle spillertrøjer, det har jeg brugt mit rejsetip til her. For der ligger noget, der hedder Classic Football Shirt Shops et par steder i England. Blandt andet i Londons East End, ude i Spitalfields-distriktet, i en sidegade til Brick Lane, hvor Jack the Ripper jo er huseret. Der har været lidt byfornyelse siden da, heldigvis, og ikke så meget tog i gaderne. Men der er altså nogle butikker der, og en butik, klassisk øh, football shirt, hvor, hvor der er rigtig meget af det gamle guld. Og jeg kan huske, at jeg var over i forbindelse med en Europa League kamp, og der var de her gamle, nu har vi snakket Commodore tidligere, der var øh, den gamle Commodore Chelsea trøje, blandt meget andet, øh, super fed nostalgi, der var den der Holsten øh, Tottenham trøje, alt muligt. Godt. Så hvis man er til fodboldtrøje-nostalgi, så vil jeg faktisk anbefale, at man lige ja, googlede den helt præcise location på de her classic football shirts, der ligger også inde i Manchester, og så lægger vejen forbi og går og bladrer på, på rækkerne der. Jeg var forbi den i Manchester her i Hæ? november sidste, det er der meget og fedt, ikke? kom derfra med en Argentina-trøje, <laughs> ja. og en Burnley-trøje til min seksårige min, min der var hun dengang, og en Atletico Madrid til min tiårige. De har lidt af hvert, og der er virkelig meget koster. Er det fedt? Super fedt, jeg stod i en team derinde bare at tror jeg, igen. Ja. Ja. har også, mener jeg, at Arsenal er det ude bagved. <laughs> Velkommen til det programmet hvor vi har snakket kommet 64, gamle fodboldtrøjer Tom Cruise. Og svilet <laughs> Men Thomas, som slaget med, med, om ikke med pisken, så med halen i programmet her. Ordet er dit omkring fodboldtrøjer. Fodboldtrøje fredag? Øh, jamen, øh, jeg, jeg er så øh, privilegeret, at jeg er blevet ambassadør for en indsamling til fordel for Børnekancerfonden, hvor øh, en af de gimmicks, eller den mest i øjnefaldende gimmick omkring det, det er, at så mange danskere som muligt skal iføre sig en øh, fodboldtrøje nu på fredag. Øh, og, og budskabet af det, det er, at øh, vi kan gå i mange forskellige fodboldtrøjer og have vores hjerter i mange forskellige fodboldklubber, men vi, der er nogle større ting, der samler os, og øh, der er vel næppe noget, der er mere vigtigt at samle sig omkring, end at, end at hjælpe de svageste blandt os, når de bliver ramt af det værste blandt os, børn, der bliver ramt af kræft. Øhm, jeg, øh, jeg er i gang med at lægge en masse billeder af mine øh, fodboldtrøjer op på Facebook, øh, og jeg vil her i ugen lave sådan et, et kopsystem, hvor jeg vil øh, på min Twitter-konto prøve at få brugerne hjælp til at finde ud af, hvad for trøje jeg skal have på på fredag. Øh, jeg har sådan omkring 40 stykker. Øh, men hvis jeg nu skulle sige til dig, Niels, du skal have en trøje på på fredag. Hvad bliver det så? Det skal være 100% sikkert være min yndlingstrøje og alle fodboldtrøjer. Arsenal's trøje fra 05-06 sæson. Den er sådan en Bordeaux farve, som bliver lavet en hylstrøje til Highbury. Hvad så er det? Jeg har HB Køge men jeg har en Newcastle tredje, tror jeg, for den gang, de spillede i sort-blå, øh, og den ligner den. Men det værste, jeg synes jo, at nostalgien er sjov, jeg har aldrig selv været en, der har samlet eller, eller, eller dyrket det her, men jeg er nødt til at tænke over Har du nogen ime? Fordi, fordi jeg er ja, jeg har, jamen, ja, jo, det har jeg, men det ligger inde bagerst i skabet, for jeg går ikke ret meget på den måde i fodboldtøj. Men jeg er faktisk selv med i en rolle omkring det så jeg skal se i gang på Twitter. Jeg skal opfordre dig, Nils, ja. og, så skal, vi, øh, og med. så skal vi to hjælpe med at cirkulere det budskab ja. lidt rundt her, for det er et, det er et pissegodt budskab. Ja. Så, øh, så mange som muligt i fodboldtrøjer på fredag ja. landet. over med jeg, den, og ikke andet fodboldtrøje. Jeg, jeg har en andre trøje fra 80'erne, men den er, den er så lille, så den kommer til at sidde og stå. du er og... så stor. Ja. <laughs> jeg må se og finde det helt frem. Nå, det er bare, hvad vi nåede ved det, og vi kom vidt omkring. Jeg elsker, når vi når vidt omkring ja, og ud deres. i afkrogene, så det hele ikke er... Og Celtic slog Sengt Johnston 2-0, skal vi lige have med, så er vi over ja. i Skotland. Gjorde de! Ja. det var okay. det hele søndag, han drejede sig om. Ja. Så ved du godt, hvordan skal du drikke vildt resten af eftermiddag, for at fejre det. <laughs> jeg fik nok under kampen. Thomas fejrede hver gang, at Celtic vinder. Og når de taber sig, så, så, så, så, så sørger han. en drukker han sår. Så anledning, eller det, det, det der lyder. sker, det er det, det samme. tak til jer, gutter. Fornøjelse så som alt, så tak til jer, der for at se eller lytte med. Det var dplay.jusborg.dk eller hos din podcast, podcast leverandør at du enten lyttede eller kiggede med. Hvis du hører os som podcast, så, så gør os det en tjeneste, at gå ind på Apple Podcast-appen og give os et par ord med på vejen. Giv er faktisk, Jeg var inde og kigge, der er faktisk en, en hel del, der har været inde, og de har været gavmilde. Så vi skal være glade, vi skal være ja, taknemmelige. Tak det er det. fedt, når folk kan lide det, vi laver. Klasse. Helst maksimum antal stjerner. Men vigtigt uh, er, at du rater os, så kan vi nå ud til endnu flere. Og så trækker vi en gang om måneden lod og med tre måneders abonnement på play til dem af jer, der skriver en anmeldelse af os. Vi ses. Tak fordi I kiggede med og lyttede med. Programmet blev præsenteret af d